Ötödik fejezet Éjszakai támadás Másnap még egy kísérletet tettem, hogy jobb ellátásra bírjam Lariszt. Megvető mosolyjal hallgatott végig. Annyira biztos volt a dolgában, hogy már nem is vette szavaimat komolyan. Torellána megbízik bennem, a többi nem fontos. Féltékeny vagy? Meg tudnálak ölni, robbant ki belőlem az indulat. Sokszor azt hittem, hogy két arcod van, mondta csöndesen. A napfiának, akit megöltetek, szintén két arca volt. Az egyik erőszakos és tüzes, mint a lángoló napkorunk, a másik szelid és álmodozó, mint a hold. Emlékezetemben elmosódik két arc. Az egyik arc lezárt szempillával álmodik, a másik lángolva mered rám és bosszúra ösztönöz. Csekély az áldozat, amit hozhatok, de remélem a napisten kegyesen fogadja. Nem tudunk minden spanyolt elpusztítani, de akiket sikerül Peruból elcsalnom, azok sohasem fogják távoli hazájukat viszont látni. Dermetten hallgattam szavait, mintha csak egy gonosz démont beszélt volna belőle. Egész valón fellázadt az ellen, hogy tehetetlenül végignézzem társaim pusztulását. Gaspar, de Carjeval tanácsát kértem de legnagyobb megdöbbenésemre a dominikánus is jobban hitt a lánynak, mint nekem, egykori tanítványának. Láris értett ahhoz, hogy megbűvölje az embereket. Csak gonzáló ismerte fel valódi lényét, de ő messze volt. Töretlenül hiszek Eldorádóban, mondta a szerzetes. Valamikor távoli kötkép volt, de most már majdnem valóság. Én magam is azt hiszem, hogy néhány nap múlva megérkezünk a rejtélyes, sokat emlegetett tartományba. És mi lesz gonzálóval, Vágtam közbe. Az öreg szerzetes becsületes arcán zavart tükröződött. Mindnyájan Isten kezében vagyunk. A benszülöttek bizonyára segítségünkre lesznek, hogy valami úton-módon értesíthessük társainkat. Ha egyszer eljutottunk Eldorádokba, akkor megoldódik minden kérdés. Én legalábbis azt hiszem. A szerzetes optimizmusa ellen hiába hadakoztam. Nem tudtam meggyőzni. Forduljunk vissza, atyám! – mondtam szenvedélyesen. – Most még nem késő, sohasem fogunk Eldorádóba jutni. Ha Larisz megmutatná az utat, amit nem hiszek, akkor is kérdés, hogy tovább haladhatunk-e. A vadak állandóan nyomunkban vannak, és nyilvesszőik elől egyetlen percig sem vagyunk biztonságban. Mintha csak a szavaimat akarná igazolni, az erdőből újra felhangzott a dobok fészjósló dübörgése. Beszéd Dorellánával, fiam! – mondta a dominikánus. Ő a kapitány, csak ő rendelkezhetik. Egyetlen embert találtam, aki hitt nekem. száncsó de Várcászt. Ez a tapasztalt férfi megérezte szavaimban az igazságot. Megállapodtunk abban, hogy megvárjuk, amíg eljutunk a sokat emlegetett óriás folyamhoz, és ha ott sem találjuk a sokat emlegetett Eldorádót, akkor visszatérésre kényszerítjük a kapitányt. Másnap este megint rajtam volt az őrködés sora. Álmosan kuporogtam a lehorgonyzott bárka orrán. Csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudtam a szememet nyitva tartani. Egyszerre Halknes ütötte meg a fülemet. Hirtelen felfigyeltem, mintha egy nedves kés csattant volna a bárka oldalán. Erősen megmarkoltam a kardomat. Egy fej bukkant fel a melvét peremén. A sötét arcból szinte világítóan merett rám egy fehér szempár. Egy pillanatig dermettem bámultam a csillogó szemekbe, aztán lesújtottam kardommal. Elkéstem. A fej eltűnt, de helyette másik kettő bukkant fel. – Fegyverbe! – kiáltottam. Valamelyik társam elsütötte a muskétáját. A dőrrenésre vadrikoltás felelt a parti bozótból. A hajó fedélzete megtelt sötét alakokkal. Szerencsére már Dorány lána is talpon volt, és szempillantás alatt elbánt két támadóval. Száncsó is remekül verekedett. Most már az egész legénység harcolt. Az indiánok hamarosan belátták, hogy nem sikerült minket meglepni, ezért a visszavonulást választották. A támadás éppen olyan hirtelenül fejeződött be, mint ahogy elkezdődött. A fedélzet pillanatok alatt kiürült. Két-három fejet láttunk még a vízből felbukkanni, de ezeket is csak hamar elnyelte a sötétség. Fáklyákat gyújtottunk, de fényük sem tudott a sötét bozódba behatolni. Néha-néha még felhangzott a bokrok közül a vadak rikoltása, de a hangok mindinkább eltávolodtak. Örömmel állapítottuk meg, hogy ezúttal nem történt komolyabb sebesülés. Néhány horzsolástól eltekintve valamennyien sértetlenek voltunk. Éppen befejeztük a kutatást, mikor halkan koppant valami a melvéden. A kapitány lebukott, és mi gyorsan követtük példáját. Nyilvesszők húltak a bárkára. Gyorsan felszettük a horgont és elhagytuk a barátságtalan vidéket. Másnap reggel csak nem végzetes baleset történt. Bárkánk összeütközött egy úszófa törzsel. Az összeütközés olyan erős volt, hogy valamennyien elterültünk a fedélzeten. Nagy ügyel bajjal erértük a partot, és ott kiavítottuk a bárka sérüléseit. Egy fiatal nemes, derék igazi szabban állt, úgy dolgozott a bárkán. Egyszerre fodrosodni kezdett körülötte a folyó felszíne. A fiatalember segítségért kiáltozott. Amikor kimentettük a vízből, sebből vérzett. Két kis hal kapaszkodott a zombiába. Valóságos kis szörnyetegek voltak. Aránytalan nagy szájukból hegyes fogak merettek elő. A furcsa halak ugatásszerű hangokat adtak ki magukból, mielőtt kimúltak. Hamarosan kiderült, hogy a folyó hemzsegett ezektől a veszedelmes ragadozóktól. Egy döglött kutyánkat kötére erősítve a vízbe lógattuk, és mire felhúztuk, már csak csontváz maradt belőle. Egyszerre kiszélesedtek a partok, és egy óriási folyamot pillantottunk meg, amelyhez hasonlót az óvilág eddig nem ismert. Első pillanatban azt hittük, hogy kijutottunk a tengerre.